Mare, no em deixis anar a la mà, mare. Mare, mare. Monstre. Ja has tornat? Ell era txecoslovac, d'origen alemany. Era el fill gran d'un matrimoni que es va quedar a viure a Bohèmia, tot i que ja s'havia acabat la Segona Guerra Mundial. Es va llicenciar a l'Acadèmia Militar, on el van entrenar per formar part de la futura èlit del país. Es deia... Ara ja tenés com es deia. Ella... Era l'única filla d'un mestre d'escola de la regió de Morària. Era una noia bonica, tenia la cavallera russa i els ulls blaus. Estudiava enginyeria genètica a la Universitat de Barna i treia tan bones notes que els seus professors estaven convençuts que seria una bona investigadora. Es deia... Ara ja tant com es deia. Es van conèixer en una cafeteria de Praga i, de seguida, es van enamorar. Ben aviat, es va quedar embarassada. Quan ho va saber, l'home li va confessar que per ell allò era un deure. Tenien el deure d'engendrar un fill perquè eren una parella d'escollits per la seva constitució física i per la seva capacitat intel·lectual. S'havia dut a terme un experiment amb desenes de parelles, i ells eren una d'aquestes parelles. L'home va dir que fins llavors havia complert ordres, però que es negava a continuar fent-ho. Va ser aleshores van decidir fugim fugir junts Ell va dir que no volia continuar amb l'experiment. Però els responsables ja havien previst que això podia passar. No! No! No! No! No! no! no! no! A ella la van tancar en una habitació i no sabia on era. plau el vull veure. No pot ser, li han assignat una altra missió. El vull veure. Ho sento, li han assignat una altra missió. El vull veure. Li han assignat una altra missió, no pot ser. Ell el volia veure. El volia veure. El volia veure. El volia veure. El volia veure. El volia veure. El volia veure sabia que el més probable era que el seu home ja no estigués en aquest món. Mentrestant, els fills li anaven creixent dins del ventre sense complicacions. Eren bessons. Mira cap aquí. la dona aviat es va adonar que aquell home que la visitava sovint, l'home que li feia retrats una vegada i una altra, aquell home havia de ser el cervell de l'experiment. Jo no el perdonaré mai. No el perdonaré, no el perdonaré mai. I encara que em mori, els nens caduc a dins del ventre. Un dia es venjaran. És interessant això que dius. Quan ja estava a punt de sortir de comptes, va arribar l'hora del part. Quan la van deixar a la llitera una havia de donar a llum, la dona va passar a l'acció. ja estava dilatada. Però es va aguantar els dolors fortíssims que tenia, va aconseguir escapar-se per una trapa molt estreta i va arribar al carrer pel conducte de ventilació. Però al cap de pocs metres es va desmaiar i va caure a terra. En aquell moment hi havia trencat aigües. Són encantadors. Mireu-los, són uns nens preciosos. Aquestes criatures portaran el pes del futur de la humanitat. És increïble. He pensat uns noms pels nens. Ningú t'ha demanat que pensis res. Però jo vull que... Que meus nens tinguin un nom. Deixeu- ho Corla. S'ho Els meus fills es mereixen un nom. Tots els nens tenen... Ja n'hi ha prou. No els hi fa cap falta tenir nom. En Frans? Bona part. Exacte. En Johan em va preguntar on el podia trobar. Ah. Així, en bona part, és viu? No el perdonaré mai. No el perdonaré mai. I encara que em mori, els nens caduc a dins del ventre. Un dia es venjaran. Insinua que en Frans Bonaparte és viu? Pregunta-li a en Johan. És allà dins. I tu ets metge. Aquí, molt a la vora, hi ha un hospital. Tan bon punt em diguis on és en Johan, t'hi portaré. Si no te tenen un metge, et moriràs de sagnat d'aquí a poc. No... No t'ho puc dir, perquè no ho sé. Canta d'una vegada va? Si tu ets metge... com pot ser que siguis capaç de disparar-me i a sobre m'amenaces mentre m'estic desangnant?... <tots> Digue'm on en Johan! Que em pot ser que facis això, tu que ets metge? Parla, collons! Parla! No puc dir el que no sé. Eva! veus aquelles cabines de telèfon? Truca a l'hospital i digague'ls hi que hi ha un home ferit en aquest cotxe, si us plau. Però però què dius tu ara? si està a punt de dir-nos on és? En... Aquest home està en perill Si us plau Truca a l'hospital. <susurra> no saps com t'ho agraeixo. Tu sempre acabes igual, oi? No, tu no ets un assassí. No, tu no ets un assassí. Kenzo, ja està. M'han dit que enviaran una ambulància de seguida. Hem de fugir de... On és en Kenzo? Se n'ha anat. M'ha dit que et digués... que no t'hi fiquis i que estar... El perdonis per haver-te destrossat la vida. He que desitja que siguis... felés. <tots> per què plores. <tots> No one think no poke no, and no, no, no, no. Has tornat? Un incendi! Hi ha foc a les tres granotes! Correu! Tant de pressa, nens, que no ennuevereu. Caram, sí que teníeu gana. Es pot saber d'on veniu, nois? Com us dieu, Macus? En fi, ja veig que no teniu ganes de parlar. No passa res, ja parlarem quan tingueu la panxa plena, D'acord? I ara què farem? Doncs no ho sé. Potser s'han... Potser s'han quedat sense pares. O potser tenen pares però no volen tornar amb ells. Vés a saber. I nosaltres sempre... Hem volgut tenir fills, oi? És veritat. Els podríem cuidar com si... No diguis ximpleries. Per'm, no et volia ofendre. Però el que hem de fer és trucar a la policia. Eh? Què vols, fill? Mm? Mira, mira quines flors més maques? Els hi donaré a aquests senyors. Ja no cal. ¿Eh? Que ja no te'n recordes. Et vaig dir que tenia un pla. Anem. Espera't! Ah! Espera'm, sisplau! Espera't! Logan! No! Per fi tornem a trobar. Te'n recordes? De l'última vegada. Jo acabava d'escapar-me de la mansió de les roses vermelles. I quan vaig tornar al pis de les tres granotes, em vas obrir la porta tu. O sigui que ara em toca a mi donar-te la benvinguda. Ja has tornat. Ha passat molt temps des de l'última vegada. Et vaig venir a buscar a Heidelberg quan vam fer vint anys. que venies a buscar. Tu venies a matar gent. Vas matar... els Forner. Vas matar... els Llephard. A totes les persones que ens han estimat. A totes. Les has mort, a totes. Ha de viure... Res, em deia que fa un temps realment fantàstic, aquests dies. Uh, sí. D'això, escolti... Digui. Li faria res anar una mica més de pressa? Tranquil, noi, aguanta. Mata'm, va. Mata'm... Et prometo que et salvaré. Em dispararàs com aquell dia? Dispararé. Posaré fi a aquest malson. La fi. Com deu ser la fi? la fi? La fi. La fi. La fi. La fi. La fi. La fi. Jo he vist la fi del món, una vegada i una altra. Però què deu ser la fi, en realitat? Això s'acabarà, quan ens morim tu i jo, tots dos. Dius que has vist la fi? I què és el que has vist? Digues, què és el que has vist? No saps res. Jo sé sí que t'explicaré. Una història terrorífica de dabò. Ja sóc a casa. Episodio 67. Ya estoy en casa.